Wa-baa'ad Sekalian puji bagi Allah, wa rahmatullahi alam Aku bersaksi maksudnya tidak ada sesembahan yang berat disembah Dan diibadai kecuali Allah tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah Allah dan juga Rasulnya salam dan salam, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau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 al Fi sabri ahwalil hukam, Wa ma yysra'u li ru'iyyati fiha minal ahkam Yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatu syykh Ibrahim bin Amir al-Ruhayli hafidhullah Dan masih kita pada pembahasan Bagaimana seandainya seorang Memuasa, memerintahkan kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab atau menyuruh kita untuk melakukan perkara yang makroh lima selahatin karena adanya masalah tertentu dan kita sudah bacakan keterangan dari Syek bahwa dalam keadaan demikian kita diharuskan untuk meninggalkan perkara yang mustahap tersebut dan apabila dia menyuruh kita untuk melakukan perkara yang makruh karena masalah tertentu maka diharuskan kita untuk melakukan perkara yang makruh tersebut karena tiga sebab yang pertama kita diperintahkan untuk mentaati penguasa selama bukan maksiat kita diperintahkan untuk Mentaati penguasa selama bukan maksiat dan meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh bukan termasuk kemaksiatan. Kemudian yang kedua, kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Perintah penguasa ini adalah kemaslahatan umum. Adapun melakukan perkara yang mustahak atau melakukan meninggalkan perkara yang makruh maka ini adalah untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Kemudian alasan yang ketiga apabila bertentangan antara perkara yang wajib dan perkara yang sunnah maka didahulukan perkara yang wajib dan taati atau mentaati penguasa ini adalah hukumnya wajib sedangkan melakukan perkara yang mustahab maka hukumnya hukumnya sunnah hukumnya dianjurkan dan melakukan perkara yang wajib lebih didahulukan daripada melakukan perkara yang yang mustahab Sudah kita sudah membaca bersama ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam masalah ini. Kita lanjutkan penjelasan dari Syaikh Hafizullah. Qala al-muallif hafizahullah semoga Allah menjaga beliau wa ma qarrarahu Syekhul Islam min jawazi fi'il makruhi lil maslahah ar Qaidatun ammatun Wattamthilu bima dhakarah La ya'ni hasral hukmi Fii suratil mithali Dan apa yang disampaikan oleh syykhul islam ibn Taymiyah Tentang bolehnya melakukan perkara yang makruh Karena masalahat yang kuat Ini adalah secara umum Bolehnya melakukan perkara yang makro, karena di sana ada masalah yang kuat yang rawaj. Maka ini adalah fakida secara, secara umum. Dan permisalan yang disebutkan ini bukan pembatasan hukum di dalam misal tersebut atau di dalam contoh tersebut. Karena sebelumnya Syekh menukil ucapan Syekhul Islam yaitu ketika beliau mengatakan. Wa yajuzu makruhi rajihatin musafira khalfahu arba'an li sebelumnya islam mengatakan dan boleh melakukan perkara yang makruh karena sebuah masalah yang kuat kemudian beliau menyebutkan contoh karena sesungguhnya Seorang yang musafir, seseorang yang pergian seandainya dia salat di belakang orang yang mukim, maka dia salat di belakangnya 4 rakaat. Kenapa demikian? Karena mengikuti imamnya. Karena mengikuti imamnya. Padahal seorang yang musafir sunahnya apa? Mengqasar salat. Mengqasar salat, ini sunahnya. Tetapi seandainya dia salat di belakang orang yang mukim, Seperti misalnya bapak-bapak sekalian Yang salat di Masjid Nabawi Dan di belakang seorang yang mungkin Menyempurnakan salatnya Maka kita meskipun musafir, Diharuskan untuk menyempurnakan salatnya yaitu salat empat rekat Jadi ini hanya sekedar Permisalan, bukan Pembatasan, apabila Di sana ada perkara yang makruh Dan di sana ada Masalah sehingga harus kita lakukan Maka dalam keadaan demikian Hilang kemakruhannya Dalam keadaan demikian hilang kemakruhannya Seperti misalnya Orang yang melakukan atau mengucapkan bismillah Di dalam kamar mandi Kita tahu pasti sunnah bermudu diantaranya adalah mengucapkan bismillah sebelum bermudu nah, Ini adalah pendapat mayoritas ulama Hukumnya adalah sunnah bukan merupakan kewajiban Bagaimana seandainya seseorang berwudu di dalam kamar mandi? Padahal rikirullah di kamar mandi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Hukumnya? Hukumnya makruh. Bagaimana seandainya seseorang berwudu di dalam kamar mandi maka sebagian ulama, ya seperti Syekh bin Baz rahimahullah beliau mengatakan apabila keadaannya demikian maka hilang kemakruhannya. Maka hilang kemakruhannya, karena di sana ada maslahat. Karena di sana ada maslahat. Pada asalnya adalah makruh, tetapi karena ini adalah sunnah ketika dalam keadaan berwudu, maka dalam keadaan demikian hilang kemakruhannya. Sehingga apabila seseorang berwudu di dalam kamar mandi, kemudian dia mengucapkan Bismillah sebelum dia berwudu, maka tidak masalah dan tidak ada kemakruhan di dalamnya ini hanya sekedar contoh wa wajhun akhar lil istinaasi bi kalamih an tariqil qiyas min misal wa huwa al maslahata al muta'alliqata bil imamah al uzma kal maslahatil muta'alliqati bi imamati as-salah wa manat al hukm في مسألة المثال تحقق أو تحقق المصلحة تحقق المصلحة الراجحة والحكم يدور بدوران علته وجودا وعذرا عند الفقهاء فمتى تحققت المصلحة الراجحة بأمر الحاكم بفعل المكروه على المصلحة؟ Al-mutahassilati bitarkihi talazzalal-hukmu alaiha minbabi awlaa. Litaqaddumi al-masalihi al al-khasah kama taqaddama waallahu ta'ala menyebutkan segi yang lain. Untuk isti'nas dengan ucapan syykhul islam yaitu menguatkan apa yang telah di... Takrir, apa yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Yaitu dengan cara kias Dengan cara Mengkiaskan Belum menyebutkan bahwasanya Kemaslahatan Yang berkaitan dengan Al-Imamatil-Uzma Kemaslahatan yang berkaitan Dengan kekuasaan yang paling tinggi yaitu penguasaan negara Ini seperti Maslahat yang berkaitan dengan kepemimpinan di dalam solat seperti kepemimpinan di dalam di dalam solat yaitu apa tahaqququ al maslahatil rajihah terwujudnya maslahat yang kuat Walhukmu hukum yaduru bidaurani 'illatihi wujudan wa 'adaman 'inda al kemudian beliau menyebutkan bahwasanya hukum ini yaduru bidaurani 'illatihi Dia berputar bersama berputarnya Nya'illah Berputar bersama berputarnya sebab Keberadaannya dan juga ketidakadanya Adanya fuqoha Di mata para ahli fiqih Dan beliau menyebutkan maka kapan saja Terwujud masalahat yang kuat Dengan perintah dari seorang penguasa dengan cara melakukan perkara yang makruh di atas maslahat yang dihasilkan karena meninggalkan perkara yang tersebut maka hukumnya min Babi aula maka yang demikian lebih lebih pantas karena mendahulukan maslahat yang umum di atas yang khusus sebagaimana yang telah yang telah lalu jadi maksudnya syekh di sini secara ringkas Kita, di dalam salat diperintahkan untuk mengikuti imam. Ini adalah masalah umum. Demikian pula, di dalam masalah kehidupan bernegara, kita diperintahkan untuk mengikuti imam, yaitu mengikuti penguasa, karena di sana ada maslahat yang kuat, ya ketika kita mengikuti penguasa tersebut. Termasuk diantaranya ketika beliau menyuruh kita untuk melakukan perkara yang makruh. Dan di sana ada maslahat yang kuat, maka dalam keadaan demikian kita diharuskan untuk mengikuti beliau di dalam di dalam perintah tersebut. Kemudian setelahnya, beliau menukil dari ucapan al-Syeikh al-Sa'di rahmahullah. Qala al-Sa'di, qala Rasulullah s.a.w. La ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'rufi muttafaqun alaih. Berkata As Sheikh As-Sa'di, rahimahullah, beliau adalah termasuk ulama yang hidup di zaman sekarang dan guru dari Sheikh Muhammad Al-Saleh Al-Uthaymin, rahimahullah. Beliau ketika menjelaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya tidak ada ketaatan di dalam maksiat sesungguhnya ketaatan adalah di dalam kebaikan, yaitu di dalam perkara yang bukan maksiat ada nah, di sini mutafaqal alaih beliau menjelaskan hadisul qaidun fi kulli man tajibu ta min alulah ada nah, sini kata syekh ini adalah pengikat di dalam setiap apa yang kita diwajibkan untuk taat kepadanya seperti penguasa wal walidain Demikian pula kedua orang tua, wazauji dan suami, wakairihim dan selain mereka. Hadis ini adalah pengikat. Ia pengikat di dalam setiap ketaatan yang kita diperintahkan untuk taat kepadanya dari makhluk. Kita tahu, biasanya kita diperintahkan untuk taat kepada penguasa. Dan kita diperintahkan untuk taat kepada kedua orang tua. Dan kita diperintahkan untuk ya seorang istri taat kepada suaminya. Dan dalin-dalin dalam masalah ini ma'ruf. Tetapi ketaatan kepada mereka diikat dan dibatasi dengan hadith ini. Ketaatan dan bakti kita kepada mereka ini dibatasi, diikat dengan hadith ini. La to'ata fi ma'siyah. Ma Tidak ada ketaatan di dalam maksiat Sesungguhnya ketaatan fil ma'ruf Sesungguhnya ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf Dan jadi masuk dengan perkara yang ma'ruf adalah yang bukan maksiat Jadi selama perintah pemerintah atau penguasa Atau perintah orang tua atau perintah suami Ini bukan pemaksiatan Maka kita disyaratkan untuk mentaati Mentaati mereka faidnash syariah amaroh bitaati hula karena sesungguhnya syariat yaitu yang membuat syariat Allah Azza Wajal telah memerintahkan kita untuk mentaati mereka wakuluhah tuqayyadu bihadel kaid dan seluruh ketaatan tersebut diikat dengan tali ini diikat dengan tali ini jadi bukan ketaatan yang mutlak. Ketaatan kita kepada penguasa Demikian pula ketaatan kita kepada orang tua Dan ketaatan seorang istri kepada suami Ini bukan ketaatan yang yang mutlak Seandainya dia memerintahkan kepada kemaksiatan Maka haram hukumnya kita untuk mentaati beliau Di dalam kemaksiatan tersebut Jadi seandainya orang tua misalnya Menyuruh kita untuk melakukan praktek perdukunan Dia melakukan praktek perdukunlah hilang misalnya sepeda atau barang tertentu di rumah yang kemudian menyuruh kita untuk pergi ke dukun. Maka ini perintah dari orang tua yang kita hormati dan kita diperintahkan untuk mentaati. Tapi dalam keadaan seperti ini boleh tidak kita mentaati orang tua? Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena dia telah memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kerana datang ke dukun bertanya apalagi meyakini tentang ucapannya ini dilarang di dalam agama, di dalam agama Islam. Sebutkan di dalam hadis, bahasanya orang yang datang ke dukun. Man atakah hinan. Fasa'allahu an syai'in, lam yukballahu salatun arba'ina yawman. Awkamakawla Rasulullah SAW. Berang siapa yang mendatangi seorang Dukun. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu, hanya sekedar bertanya. Maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari. Tidak diterima darinya salat selama 40 hari. Jadi 40 hari ke depan dia tetap diharuskan untuk melakukan salat tetapi salatnya tidak mendapatkan pahala. Diharuskan untuk melakukan salat tetapi salatnya tidak mendapatkan pahala. Kemudian di dalam hadis yang lain Man ata kahinan Pasaddaqahu bima ya'ul Fakat bima unzil Ala muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Berapa siapa yang mendatangi seorang dukun Kemudian dia membenarkan Bukan hanya sekedar bertanya Tetapi juga membenarkan Apa yang diucapkan oleh dukun tersebut Maka dia telah Kufur terhadap apa yang Diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berarti dia telah mengingkari Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam di dalam ayat Di antara yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Adalah firman Allah Alimul ghaib Fala yudhiru ala ghaibihi ahada Illa man nirtadha min Rasul, Illa man nirtadha min rasul Dialah Allah SWT yang mengetahui ilmu yang ghaib Dan Allah tidak menunjukkan ilmu yang ghaib tersebut kepada siapapun إِلَّا مَنِرْتَضَى مِنْ Rasul Kecuali orang yang Allah m'رضai dari putusannya Kecuali orang yang Allah m'رضai dari putusannya Menunjukkan bahasanya Ilmu ghaib ini adalah مُكْتَصٌ بِاللَّهِ Ini adalah termasuk kekhususan Allah azza Azzawajal Dan Allah tidak memberitahu tentang sebagian dari ilmu ghaib kecuali kepada seorang Rasul sehingga kadang ia seorang Rasul dia mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dan ini adalah perkara yang ghaib Rasulullah SAW mengabarkan tentang apa yang terjadi di alam kubur apa yang terjadi ketika manusia dibangkitkan di antara tanda-tanda hari kiamat apa yang terjadi ketika di padang masyarakat dan seterusnya ini adalah ilmu yang ghaib Dari mana beliau tahu dengan pemberitahuan dari Allah Azza Wajalla? Ini adalah keyakinan seorang Muslim bahawa tidak ada yang mengetahui ilmu yang gaib kecuali kecuali Allah. Seorang dukun maka dia mengaku mengetahui ilmu yang ilmu yang gaib. Mengaku bahawa dirinya mengetahui ilmu yang gaib. Sehingga apabila ada seseorang yang datang kepada dukun dan memedarkan apa yang dia ucapkan. Berarti pada hakikatnya dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan tentunya ini adalah bahaya bagi akidah seorang Muslim. Apabila orang tua menyuruh kita untuk melakukan perdukunan, maka haram hukumnya bagi kita untuk mentaati. Jadi ketaatan kita kepada orang tua adalah ketaatan yang terikat. Adalah ketaatan yang terbatas. Demikian pula seorang istri, Mentaati suaminya. Ini juga kentaatan yang terbatas. Seandainya suaminya memerintahkan seorang istri dengan kemaksiatan. Maka tidak boleh dia mentaati suami tersebut. Bagaimanapun dia mencintai. Bagaimanapun dia menghormati. Kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan. Maka Allah lebih kita cintai daripada siapapun. Allah lebih kita cintai daripada daripada siapapun. Kemudian setelah itu belia mengatakan. وَأَنَّا مَنْ أَمَرَ مِنْهُمْ bi بِمَأْسِيَةِ اللَّهِ بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ أو تَرْكِ وَاجِبٍ فَلَا طَاعَةَ فِي fi اللَّهِ Dan bahwasanya orang yang memerintah diantara mereka untuk berbuat maksiat kepada Allah misalnya untuk mengerjakan perkara yang haram atau meninggalkan perkara yang Wajib Disuruh misalnya kita untuk meninggalkan perkara yang wajib Ketika puasa Ramadan, masa Ramadan misalnya kita dilarang untuk Berpuasa Ramadan Atau melarang kita untuk salat lima waktu Berarti dia menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang wajib <tuh> Maka tidak ada ketaatan Kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada kepada Allah fa iza amara ahaduhum biqatli ma'zumin aw darbihi aw akhli malihi aw bi tarki hajjin wajibin aw ibadatin wajibah aw bi qati'ati man tajibu silatuhu fala ta'ata lahum wa wa tuqaddam ta'atullah 'ala ta'ati al khal. maka apabila salah seorang di mereka Menyuruh kita untuk membunuh orang yang maksum, membunuh orang yang terjaga darahnya, atau menyuruh kita untuk memukulnya atau menyuruh kita untuk mengambil hartanya dan itu semua adalah kezaliman, diharamkan di dalam agama Islam. Atau menyuruh kita untuk meninggalkan haji yang wajib. Menyuruh kita untuk meninggalkan haji yang wajib. Kita sudah diwajibkan untuk melakukan haji sudah terpenuhi syarat-syaratnya kita memiliki kemampuan fisik memiliki kemampuan harta dan seterusnya kemudian orang tua kita melarang kita untuk melakukan ibadah haji tersebut au ibadatin wajibah, atau melarang kita melakukan ibadah yang wajib atau menyuruh kita menyuruh kita untuk waqi'ah menyuruh kita untuk memutus tali silaturahmi Terkadang orang tua, ia karena permusuhan antara dia dengan misalnya dengan kakaknya atau dengan adiknya Menyuruh anaknya untuk ikut-ikutan apa? Memutus tali silaturahmi Maka dalam keadaan demikian Fala ta'ata lahum Tidak boleh kita taat kepada mereka Tidak boleh kita taat kepada mereka Wa tuqaddamu ta'atullah ala ta al khalq dan diutamakan didahulukan ketaatan kita kepada Allah di atas ketaatan kita kepada kepada makhluk. Ya didahulukan ketaatan kita kepada Allah di atas ketaatan kita kepada kepada makhluk. Taib. Tadi kita sebutkan contohnya orang tua, penguasa dan juga apa? suami bagi seorang istri. Bagaimana seandainya yang memerintah adalah seorang ulama? Dan dia memerintahkan kita untuk berbuat maksiat atau melakukan kesalahan. Kita taati atau tidak? Tidak kita, kita, tidak kita taati. Tidak boleh kita taati. Dan yang namanya ulama adalah manusia biasa seperti yang lain. Tidak semua yang beliau ucapkan, ini benar dan sesuai dengan dalil. Terkadang apa yang beliau lakukan atau yang beliau ucapkan ini tidak sesuai dengan dalil Maka dalam keadaan demikian Seorang muslim mendahulukan yang benar atau mendahulukan al-haq Yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Hadis Di atas ucapan siapapun meskipun dia adalah seorang ulama yang sangat kita hormati Yang sangat kita cintai dan dia adalah guru kita sendiri Dan e, ketaatan mutlak ini hanya kita serahkan kepada Allah dan juga Rasulnya Ya ketaatan yang mutlak hanya kita serahkan kepada Allah dan juga Rasulnya Adapun seorang ulama, maka ketaataannya sama dengan ketika kita taat kepada orang tua Yaitu ketaatan yang terbatas Bukan ketaatan yang mutlak Al-Imamu Malik bin Anas Beliau adalah guru dari Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullah beliau pernah mengatakan dan beliau duduk di dalam masjid Nabawi mengatakan kepada murid-muridnya, kullun yuqadu min kaulhi wa yuraddu illa sahaba hadal qabr. Kullun yuqadu min kaulhi wa yuraddu illa sahaba hadal qabr. Masing-masing dari kita bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak. Masing-masing dari kita Maksudnya adalah beliau sendiri dan juga para ulama yang lain pun lonjok kau dimin kau lihi masing-masing dari kita bisa diterima ucapannya kalau memang sesuai dengan dalil wayurat dan bisa ditolak ucapannya apabila tidak sesuai dengan dalil illa sahibah hadal kabar kecuali yang memiliki kuburan ini kecuali yang memiliki kuburan ini dan beliau menunjuk ke kuburan siapa Rasulullah saw Ali wasalam meniukan basanya selain Allah dan juga Rasulnya maka ketaatan kita kepada mereka adalah ketaatan yang ketaatan yang terbatas kemudian setelahnya Syekh Saadi melanjutkan ucapan beliau wa yufhamu minha al hadith anhu ida ta'aradat ta'atu ha'ulai al wajibati wa nafila min al nawafil fa'in ta'atuhum tukadam لأن tarkan nafli ليس bimaasiyah Faidha naha زوجته عن صيام Au hajjin nafli Au amara alwali bi amrin min umuri siyasah يستلزم ترك مستحب وجب taqdimu الواجب. wajib Boleh mengatakan Dipahami dari hadith ini bahwasanya apabila bertentangan Apabila bertentangan antara ketaatan kita kepada penguasa atau kepada orang-orang tersebut baik penguasa atau orang tua atau suami ketaatan yang wajib bertentangan dengan salah satu diantara amalan yang sunnah apabila bertentangan antara ketaatan kita kepada orang-orang tersebut yaitu penguasa ya suami dan juga orang tua dan ketaatan tersebut hukumnya wajib bertentangan dengan sesuatu yang sunnah yang kita kerjakan maka ketaatan kita kepada mereka tuqot dam. ketaatan kita kepada mereka didahulukan ketaatan kita kepada mereka didahulukan di atas perkara yang mustahab tersebut kenapa demikian karena meninggalkan perkara yang sunnah bukan maksiat maka apabila seorang suami Apabila seorang suami melarang istrinya untuk berpuasa sunnah. Melarang istrinya untuk berpuasa sunnah. Padahal berpuasa sunnah hukumnya apa? Hukumnya mustahhaf. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak maka tidak berdosa. Bagaimana seandainya suami memerintahkan atau melarang istrinya untuk melakukan puasa sunnah? Nafli. Atau melarang istrinya untuk melakukan haji yang sunnah. Haji yang sunnah ini haji yang kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun yang pertama maka ini yang yang wajib. Bagaimana seandainya seorang suami melarang istrinya untuk melakukan haji yang yang sunnah atau seorang wali, seorang pemimpin memerintahkan dengan perkara yang mengharuskan kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab. Maka dalam keadaan demikian wajibat taqdimul wajib. Dalam keadaan demikian kewajiban kita untuk mendahulukan perkara yang yang wajib. Kewajiban kita adalah mendahulukan perkara yang perkara yang wajib. Jadi istri tadi Yang sikap dia karena mentaati suami adalah kewajiban. Ketaatan dia kepada suami adalah sebuah kewajiban. Sementara melakukan puasa yang sunnah atau melakukan haji yang sunnah hukumnya apa? Mustahab dan yang wajib didahulukan daripada perkara yang perkara yang sunnah sehingga dalam keadaan demikian ya seorang istri ya dia e, diharuskan untuk meninggalkan puasa sunnah tersebut dan meninggalkan haji yang sunnah tersebut apabila memang suaminya melarang wasyawahidulza di kakati rotton minirotis Salafi dan bukti-bukti di dalam masalah ini dari contoh yang dilakukan oleh para salaf kita ini banyak sekali Jadi di sana ada praktek-praktek yang dilakukan oleh para salaf yaitu para pendahulu kita dari kalangan sahabat dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi tabi'in dimana mereka mendahulukan ketaatan mereka kepada orang yang diwajibkan atas kita untuk mentaat, mentaat, mentaatinya Mendahulukan ketaatan mereka kepada ya, mentaati mereka daripada perkara yang sunnah daripada perkara perkara yang sunnah disebutkan di sini oleh Syekh beberapa contohnya Yang pertama famin danika di antaranya azlu umara li Khalid Walid an imratil juyush fi bilad Syam Di antara contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu khalifah yang kedua Beliau pernah menurunkan akan memerhentikan tugas Khalid bin Walid Kita izadah wasya Khalid bin Walid ya beliau adalah panglima perang panglima perang dan saat itu berada di Syam berada di Syam Umar bin Khattab Beristihad dan memerintahkan Khalid ibnu Walid untuk me, untuk turun yaitu untuk meninggalkan ya kepemimpinan ini menghentikan tugas beliau Qala binul Jauzi berkata Ibnuul Jauzi ثم كتب عمر الى الامصار kemudian setelah itu Umar bin Khattab mengirim surat-surat ke beberapa daerah jadi beliau menghentikan Khalid bin Walid yang menghentikan tugas beliau kemudian beliau menulis surat ke beberapa daerah inni lam a'zil Khalidan an suqatin wala an khiyana beliau mengatakan sesungguhnya aku Tidak menghentikan atau melengserkan Khalid karena benci dengan beliau atau karena beliau berkhianat. Jadi Umar bin Khattab ingin menjelaskan kepada rakyat bahasanya beliau menghentikan Khalid bin Walid, menghentikan tugas beliau, melengserkan beliau bukan karena sukhoh, bukan karena kebencian beliau kepada siapa kepada Khalid. Beliau sangat sayang dan mencintai Khalid bin Walid Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW Yang digelari sebagai Pedang di antara pedang-pedang Allah Azza wa Jal Dan masyhur sekali juhud beliau dan kesungguhan beliau di dalam Menegakkan Islam, menegakkan kalimat Allah Beliau mengatakan Wala an Dan bukan karena khianat itu bukan karena menganggap bahasanya Khalid ini orangnya berkhianat bukan tetapi apa walakinan nas qad futinu bihi akan tetapi sebabnya adalah karena manusia telah terfitnah dengan beliau telah terfitnah dengan beliau fa khiftu ayyuku ilaihi fa ahbabtu ay ya'lamu anna Allahu azza wajal huwa salih Boleh mengatakan akan tetapi manusia telah terfitnah dengan Khalid bin Walid. Maksudnya bagaimana? Saat itu manusia atau banyak di antara mereka yang menganggap bahwasanya peperangan kalau tidak ada Khalid bin Walid maka kalah. Berarti ini sudah terfitnah. Seakan-akan pertolongan itu apabila ada siapa? Ada Khalid bin Walid. Padahal an-nasru miman? Pertolongan dari siapa? Dari Allah Azza wa Ya, maka Umar bin Khattab Ya tidak senang Apabila melihat manusia, menyangka, menganggap Rasanya, yang namanya Kemenangan itu kalau ada Khalid bin Walid, kalau enggak ada berarti Kita akan kalah, ini adalah anggapan Yang tidak benar Sehingga beliau menghentikan Khalid bin Walid Fakhiftu Maka aku takut, kata Umar Ayyum kalu ilaih Aku takut apabila manusia nanti bertawakal kepada siapa? Kepada Khalid ibnul Walid. Harusnya mereka bertawakal kepada Allah. Bukan bertawakal kepada manusia. Beliau takut apabila sampai manusia nanti bergantungnya kepada Khalid ibnul Walid. Takut apabila nanti misalnya diganti oleh panglima yang lain atau pemimpin yang lain kemudian mereka merasa tidak pede, Yang merasa tidak percaya, merasa tidak berani dan seterusnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar ibnu khattab bukan karena beliau membenci Khalid dan bukan karena menganggap Khalid bin Walid berkhianat. Fa'ahbabtu maka aku senang. Aiyyalamu anna Allah muasanih aku senang supaya manusia ini mengetahui bahwa Allah lah yang telah melakukan itu semua. Artinya Allah yang memberikan dan menurunkan pertolongan kepada. Kau muslimin di dalam peperangan-peperangan tersebut ya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid maka an-nashr adara dari dari Allah azza wajalla jadi beliau ingin supaya manusia mengetahui bahwasanya itu semua adalah dengan ya dengan pertolongan dari dari Allah wa ba'tha Utsman ila Abdullah bin Mas'ud ya'muru bil khuruj ila madinah Wakaana Umaru qad ba'athahu lahum mualliman fajtamaa ilaihinnaas. Waqalu akim wala takhruj. Wa nahnu namna'uka an yasila ilaika shay'un takrahu minhu. Kemudian contoh yang lain. Contoh yang Uthman ibn Affan pernah memutus kepada Abdullah ibn Mas'ud. Uthman bin Affan dan bila di kota Madinah mengutus utusan kepada Abdullah bin Mas'ud dan saat itu beliau berada di Kufah bila berada di Kufah Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk meninggalkan Kufah menuju kota Madinah supaya meninggalkan Kufah menuju kota mana? kota Madinah, iaitu kembali ke Madinah Padahal Umar bin Khattab Beliau lah yang telah mengutus Abdullah bin Mas'ud Ke Kufah sebagai seorang mu'allim Sebagai seorang pengajar Yaitu mengajarkan kepada mereka Al-Quran Ini yang mengutus adalah siapa? Umar bin Khattab Di zaman beliau Mengutus Abdullah bin Mas'ud Ke Kufah untuk menjadi mu'allim Untuk menjadi pengajar Al-Quran Di sana Maka manusia berkumpul ya, di Bersama Abdullah bin Mas'ud Ya orang-orang Kufah berkumpul bersama Abdullah bin Masud. Ketika mereka mengetahui bahasanya ada perintah dari Khalifah supaya Abdullah bin Masud meninggalkan Kufah menuju kota Madinah. Maka manusia yang mereka merasa butuh dengan ilmu Abdullah bin Masud mereka berkumpul. Kemudian mereka berkata kepada Abdullah bin Masud, Akim buatlah tak kerus. Udah di sini saja dan tidak perlu kamu keluar dia menuju kota. Madinah. Mereka mengatakan Akim di sini saja Dan janganlah engkau keluar Meninggalkan kota Kufah menuju kota Madinah Kemudian mereka mengatakan Dan kami akan membelamu Akan menjagamu Dari segala sesuatu yang engkau benci Artinya seandainya engkau dipaksa Atau engkau akan dimudorotikan kan engkau tidak mentaati Maka kami penduduk Kufah akan Membelamu Dia akan menjagamu. Yang penting kamu mahu di sini saja. Jadi mereka menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk tidak menataati siapa khalifah. Ini yang mereka inginkan. Tak usah ditakati di sini saja. Kalau ada apa-apa, kami akan membelamu. Apakah laluhum Abdullah? Maka Abdullah mengatakan. Itu Abdullah siapa? Bin Mas'ud. Beliau mengatakan. Dan beliau adalah seorang sahabat. Yang mendengar dari Nabi saw tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa, beliau mengatakan menjelaskan kepada orang orang kufa saat itu, innalahu alaihi to'ah, innalahu alaihi to'ah, sesungguhnya kewajibanku kepada beliau untuk mentaati, sesungguhnya kewajibanku kepada beliau yaitu kepada siapa? Utsman ibnu Affan. Osman, Ebeno, Afan untuk mentaati beliau. Alia katanya, dan ini adalah maknanya adalah kewajipan. Kewajipanku adalah mentaati beliau sebagai seorang khalifah. Wa anna hasatakun umurun wa fitanun dan sesungguhnya di sana akan ada perkara-perkara dan juga fitnah-fitnah. La uhibbu an aku na awwalan fatahha farad dan nasa wa khorajilai. Kemudian beliau mengatakan dan aku tidak senang. Apabila aku menjadi orang yang pertama kali membuka fitnah tersebut, aku tidak senang. Apabila aku menjadi orang yang pertama kali membuka fitnah tersebut, maka beliau menolak manusia, wa khurrajilaih dan beliau pergi menuju Uthman bin Affan, yaitu ke mana ke kota Madinah. Ini adalah contoh dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka di dalam beragama karena para sahabat radhiyallahu anhum telah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzinittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang muhajirin Dan juga orang-orang Ansar, wala' di nataba anhum Dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti muhajirin dan juga mengikuti Ansar bi'ehsan dengan baik. Artinya dengan sungguh-sungguh mengikuti para sahabat rohila anhum baik di dalam masalah akidah di dalam masalah ibadah, di dalam masalah akhlak, meniru para sahabat rohila anhum. Maka Allah menjadikan rodiyallahu anhum Warahmatullah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada kepada Allah. Keriduan Allah adalah kepada para sahabat, Allahumma baik muhajirin maupun ansor dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan dengan baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keriduan dari Allah Swt maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti para sahabat Allahumma. Wal jihad wa taqlimul nas min abdulil amal. Kemudian Sheikh ketika menyebutkan dua contoh tadi Contoh yang pertama adalah Umar bersama siapa tadi? Khalid ibn Walid Kemudian contoh yang kedua Uthman dengan siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Sheikh mengatakan Dan jihad dan mengajarkan manusia merupakan sebaik-baik amalan Jihad ini termasuk sebaik-baik amalan Demikian pula ta'alimun nas mengajarkan orang lain Al-Qur'an Juga termasuk sebaik-baik amalan Jihad ini berjihad dengan pedang Ta'alimun nas ini mengajarkan berjihad dengan ilmu Dan jihad ini ada dua, ada jihad dengan pedang, dengan senjata Dan di sana ada jihad dengan ilmu Dan dua-duanya adalah termasuk jihad Boleh mengatakan keduanya adalah termasuk sebaik-baik amalan Keduanya adalah sebaik-baik amalan. Wakanda Khalid ibnul Walid minak dari nasi al jihadiy akbari himbihi dan Khalid ibnul Walid adalah orang termasuk orang yang paling mampu untuk berjihad. Dan kita tahu, ia beliau sudah menjadi seorang panglima semenjak beliau di zaman jahiliyah. Semenjak beliau dijamat, jahiliyah dan dikenal bagaimana pengalaman beliau di dalam berperang. Kemudian seketika beliau masuk Islam, beliau gunakan ilmunya untuk berperang. Ia digunakan ilmunya dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Beliau adalah termasuk orang yang mampu untuk melakukan jihad dan termasuk orang yang paling berpengalaman di dalam berperang. Waktu wasofahu wasofahu Rasulullah SAW, bi anhu syifun min suyufillah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensifati beliau bahasanya beliau adalah pedang diantara pedang pedang Allah. Waka'anah ibnu Mas'udin min kibari fukohah isohabah dan ibnu Mas'ud adalah termasuk fukohah shahabah. Beliau adalah termasuk ulama besarnya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk ulama besarnya para sahabat. Waktu kala fihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi SAW telah berbicara Telah mengabarkan kepada kita Tentang Abdullah bin Mas'ud Tamassaku bi Ahdi Ibni Ummi Abdin Adalah kalian berpegang dengan janji Ibnu ummi, ummi Abdin Ibnu Ummi Abdin adalah Abdullah bin Mas'ud Waqala SAW Khudul Qur'ana Min Arba'atin Min Ibni Ummi Abdin Fabada'abihi Dalam hadis yang lain Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau sawulallah mengatakan, dalah kalian mengambil Al-Quran dari empat orang. Dalah kalian mengambil Al-Quran dari empat orang. Min ibnu Ummi Abdin dari ibnu Ummi Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Sa'adah Abihi maka beliau menyebutkan yang pertama kali Abdullah bin Mas'ud dan dia menunjukkan tentang keutamaan Abdullah. Ibn Mas'ud dan keilmuan beliau Baik Khalid bin Walid adalah orang Yang termasuk orang yang pengalaman Dan paling berpengalaman di dalam masalah perang. Abdullah bin Mas'ud Adalah termasuk ulama besarnya para sahabat Wa ma'ahadha Azala Umar Khalidan An imra, imratil Jihadi ma'adhi Mi'atarihi Wa ma'jarah ala yadahi minal futuhu Akan tetapi bersamaan dengan ini, Umar bin Khattab beliau menghentikan Khalid dari kepemimpinan di dalam jihad. Padahal pengaruh beliau adalah besar dan peran-peran beliau di dalam pembukaan-pembukaan daerah-daerah ini besar. Wa amara Osmanu bikkudmi Abdullah bin Mas'udin lil Madinah, maqiyamhi bi iqrain nasi wa taqlimihim. Fil Kufah wa in nafan aliman. Dan Uthman ibn Affan menyuruh Abdullah ibn Masud untuk datang ke kota Madinah. Padahal, ya beliau memiliki peran yang besar di kota Kufah. Ia mengajarkan kepada mereka Alquran, mengajarkan kepada mereka agama dan manusia di sana mengambil faedah dan manfaat dari beliau dengan faedah yang sangat besar. Hatta tolaba minhu ahlul kufah, alla yakhruja minha, wa waaduhu bilhimayyah. Bahkan sampai penduduk kufah meminta dari Abdullah bin Mas'ud, supaya tidak keluar dari kota kufah. Dan menjanjikan kepada beliau untuk membela dan menjaga beliau. Fa'aba thalik, wastajaba li amri al-khalifah, mubayyinan lahum, anna hatha mimma yadkulu fitta'atil khalifah. Akan tetapi Abdullah bin Masud menolak. Abdullah bin Masud menolak pendapat yang dan usulan dari orang-orang kufar tersebut dan beliau memenuhi panggilan dari Khalifah sambil menjelaskan kepada mereka bahwasanya ini termasuk bagian dari ketaatan kepada Khalifah termasuk bagian dari ketaatan kepada kepada Khalifah. Dan ini adalah contoh dari Abdullah bin Masud. Dan juga contoh dari Khalid ibn walid Bagaimana mereka yang melakukan ketaatan kepada seorang penguasa Yang melakukan ketaatan kepada penguasa Dan mengajarkan manusia yang hukumnya apa mustahab Yang mengajarkan manusia, Qur'an Misalnya selama, selama di sana masih ada orang yang mengajarkan Maka ini hukumnya mustahab Demikian pula menjadi seorang panglima Ini hukumnya bukan kewajiban kalau Apabila di sana masih ada orang yang Menggantikan, ya tetapi mereka tinggalkan, ya Abdullah bin Masud meninggalkan, ya mengajar manusia di kufar, demikian pula khalid bin Walid meninggalkan kepemimpinan yang di dalam jihad dan mentaati penguasanya, karena apa? Karena kita diperintahkan untuk mentaati penguasa. Dan ini adalah contoh, ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Abdulah, contoh dari para pendahulu kita bagaimana mereka. Mendahulukan ketaatan kepada penguasa di atas perkara yang mustahab di atas perkara yang mustahab atau perkara yang sunnah. Wmin al-amthila ti itmamu abdillah ibn Mas'udin al-solata fi mina khulfa Uthman ma'karahiyathilidalik. Kama roa Shaykhah an Abiul Rahman ibn Yazid. قال صلى بنا أثمان بمنا أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله ابن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنا ركعتين وصليت مع عمر ابن الخطاب بمنا ركعتين فليت حظي من أربع ركعات rukka tani, muta qabla tani. riwayah li Abi Dawud, anna Abdullah, clla arbaan, qala fakil lah, ala Uthman, thumma sallaita arbaan, qala al khilafu shurud. Kemudian di antara contohnya kata Sheikh, ketika Abdullah bin Mas'ud, beliau menyempurnakan solat di Mina, beliau menyempurnakan solat di Mina di belakang Uthman maka Ma rohiatih lidalik padahal beliau membenci yang demikian. Kita tahu bahasanya sunnah Rasulullah SAW ketika seorang jamaah haji di Mina, yaitu di hari-hari haji, baik pada hari tarwiyah maupun setelah bukuf di Arafah selama tiga hari di Mina, maka yang disunnahkan dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Seorang jamaah haji ketika di sana mengkosor salat Jadi salat yang empat rekaat, ya dikerjakan dua rekaat, yaitu solat tuhr, asar dan juga isya. Dan dikerjakan masing-masing salat tersebut pada waktunya, tidak dijamak Inilah sunnah dari Rasulullah SAW. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As siddiq dan juga yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan Ketika beliau menjadi khalifah Dan saat itu beliau memimpin manusia Melakukan ibadah haji Ternyata beliau menyempurnakan Sholat di Mina Yaitu mengerjakan sholat duhur berapa? Empat rakaat Sholat asar empat rakaat, sholat isya Empat rakaat, padahal Nabi Dan juga Abu Bakar dan Umar Mengkosornya Baik penduduk Mekah maupun Selain penduduk Mekah Kalau dia adalah jamaah haji maka Mengkosor sholatnya Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Dan dia tahu bahasanya sunnah Nabi adalah dua rakaat. Tetapi ketika beliau sholat di belakang, Uthman ibn Affan, maka beliau menyempurnakan sholat bersama siapa? Bersama Uthman. Sebagaimana hal tersebut? Diriwayatkan di dalam sahihain. Yaitu di dalam sahih Bukhari dan juga Muslim dari Abdul bin Yazid. Beliau menceritakan Uthman, Menjadi imam bagi kami di Mina empat terkait, kemudian dikatakan yang demikian kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau menjadi imam, yaitu Uthman bin Affan menjadi imam dan solat empat terkait. Kemudian disampaikan dikabarkan hal ini kepada siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Faskarja maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian semua kal, kemudian boleh mengatakan, aku solat bersama Rasulullah SAW di Mina dua rakaat, dan aku solat bersama Abu Bakar As Siddiq di Mina dua rakaat, dan aku solat bersama Umar bin Khattab di Mina dua dua rakaat. Jadi solat ia bersama Nabi dan dua orang khalifah setelahnya dua rakaat di Mina, dan beliau SAW mengatakan, alaikum bismi wa sunnatul khulafa ar-rasidin hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga para sunnah dan sunnah para khulafa ar-rasidin dan beliau juga mengatakan ikhtadu bil ladaini min ba'di. kalian meniru dua orang ini setelahku yaitu Abu Bakar dan, dan Umar. Falaita hadri min arba'i raka'atin raka'atani mutaqabbalatani. Seandainya kata beliau yaitu uh, Abdullah bin Mas'ud Seandainya aku mendapatkan pahala dari empat rakaat yang aku kerjakan ini dua rakaat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelahnya di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sesungguhnya Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud salat empat rakaat. Jadi beliau salat ya salat dan mengimami manusia yang lain. Dan ternyata beliau melakukan salat berapa? Empat rakaat. Maka ada sebagian muridnya yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Ibta ala Uthman, thumma soleyta arba'an. Engkau telah mencela Utsman. Maksudnya adalah yang mengkritik beliau karena melakukan sholat empat rakaat. Tetapi kenapa engkau sekarang menjadi imam dan engkau sholat empat rakaat? Qal al-khalafu syarrun. Beliau mengatakan perselisian itu jelek presidensiat itu tidak tidak baik. Ya presidensiat itu tidak tidak baik. Dan di sini ada syahid, ya ada bukti ya diantara antara apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, bahwasanya mereka ya ketika ada perintah dari penguasa ya untuk meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makrum, maka mereka mendahulukan perintah dari penguasa. mereka mendahulukan perintah dari penguasa di sini Abdullah bin Mas'ud beliau melakukan salat berapa empat rakaat karena memang diperintahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa minasyawahidi lidzalik dan di antara bukti yang demikian lidzalika ايضا ma jar baina umar baina umar wa ammar ibnu yasir radhiyallahu anhuma لما حدث عمار عمار بحديث التيمم وكان عمر قد نسيه فقال اتق الله يا عمار قال عمار إن شئت لم أحدث به فقال عمر نوليك ما توليت وفي رواية لأحمد قال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره ما عشت أو ما حييت فقول عمار In bihi Beliau kemudian mendatangkan contoh yang lain Contoh dari para pendahulu kita yang menyebutkan Bahasanya mereka mendahulukan ketaatan kepada penguasa Di atas perkara yang sunnah Atau e, meninggalkan perkara yang makro Apa yang terjadi antara Umar bin Khattab Dengan Ammar ibn Yasir Saat itu Ammar bin Yasir Beliau bercerita atau menyebutkan hadis tentang tayamum, menyebutkan hadis tentang tayamum dan Umar bin Khattab saat itu lupa dengan hadis tersebut, lupa dengan hadis tersebut. Kemudian Umar mengatakan, it ya Ammar, engkau takut kepada Allah wahai Ammar, ya hendaklah engkau wahai Ammar takut kepada kepada Allah maka Ammar yaitu maksudnya adalah Uh, uh, ada isyarat di situ bahasanya Umar bin Khattab yang belum menganggap ini bukan bukan hadis. Karena saat itu beliau apa? lupa. Sudah tahu sebenarnya tapi beliau beliau lupa sehingga kita Ammar yang menyebutkan hadis tersebut seakan-akan yang disebutkan oleh Ammar itu bukan bukan hadis. Karena Umar bin Khattab beliau lupa dengan hadis ini. Maka beliau mengatakan ittaqillah ya Ammar. Bertakwalah kamu wahai wahai Ammar. Kalaulah Ammar, maka Ammar mengatakan, ia ketika diingatkan oleh Umar ibnu Khattab, kalau engkau ingin wahai Amirul Mukminin lam ohadis bihi. Kalau engkau menghendaki wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, maka aku tidak akan cerita. Maka aku tidak akan menyebutkan hadis ini. Kalaulah Umar, maka Umar mengatakan, nualika mat walaita. Kami akan uh, uh, uh, dia menyerahkan perkaranya kepada kepada Ammar. Syahidnya di sini Ammar mengatakan insyit lahm ohad dhibihi. Wahai Amirul Mukminin, Wahai Umar, seandainya Engkau menghendaki, maka aku tidak akan menyebutkan hadis hadis ini. Maka aku tidak akan menyebutkan hadis ini. Artinya yang menyebutkan hadis adalah perkara yang mustahil. Saya menceritakan ke orang lain hadis. Ya sementara di sana masih ada orang yang memberikan pengajaran kepada orang lain ini perkaranya adalah perkara yang mustahab. Yang seandainya dilarang oleh pemerintah atau seorang penguasa dilarang kita untuk mengajarkan orang lain, maka dalam keadaan demikian kita harus mengikuti aturan pemerintah. Ya, aturan pemerintah. Contohnya di sini Ammar. Ya, belum mengatakan kepada Umar, "Kalau engkau ingin, ya, wahai Umar, ni saya aku tidak akan tidak akan mentahdid tidak akan menyebutkan hadis ini menyebutkan hadis ini kepada orang lain. Ya maksudnya di sini adalah meninggalkan perkara yang mustahab. Nah, seandainya di sana ada perintah dari penguasa yang, yang memerintahkan kita untuk uh, uh, yang melarang kita untuk meninggalkan ta'lim manusia. Memerintahkan kita untuk meninggalkan mengajarkan manusia, saya melarang kita untuk dakwah. Dan di sana masih ada orang lain yang melakukan dakwah. Maka dalam keadaan demikian, kita diharuskan untuk mentaati perintah yang penguasa tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Dan di dalam riwayat yang lain milik Imam Ahmad, Ammar bin Yasir mengatakan, Wahai Amirul Mukminin, apabila engkau menginginkan saya, aku tidak akan menyebutkan hadis ini selama aku masih hidup. Wahai Amirul Mukminin. Seandainya engkau menginginkan Ini saya, aku tidak akan menyebutkan hadis ini Selama aku masih masih hidup Kalau memang dilarang oleh pemerintah Maka tidak akan beliau lakukan Maka ucapan Ammar In syi'ta lam uhadith bihi Wah huwa hadithu Rasulullah SAW Wa fihi al ilmi Wal fikhi Alladhi yahtaju nasu ila ma'rifatihi Ma, ma la yakfa Wa ma'a hadha akhbar Ammarun رضي الله عنه أن أمر المؤمنين لو منعه من التحدث به ما حدث به ما عاش ما عاش وهذا من فقه أمر ثم يالشيخ معتكان أتى من أمر الله I ta'ah maka ucapan ammar in syai' ta lam muhaddits bihi kan amirul mu'minin ni saya aku tidak menyebutkan hadis ini padahal ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada ilmu dan juga fikih yang dibutuhkan oleh manusia untuk diketahui yang tidak sama wama hadza aqadata bi Ini semua, meskipun ini semua ada, Ammar beliau radiallahu anhu mengabarkan kepada Amirul Mukminin bahasanya seandainya Amirul Mukminin mencegah beliau atau melarang beliau untuk menyampaikan hadis ini, niscaya beliau tidak akan menyampaikan hadis ini sel sel sampai ke apapun selama beliau masih, selama beliau masih hidup. Bahada minfithi Ammar dan yang dalam termasuk pemahaman dari Ammar bin Yasir kerana yang menyampaikan hadis Nabi bukan hanya beliau dan disana ada orang-orang yang juga menyampaikan hadis Nabi SAW dan diizinkan oleh siapa? oleh Umar bin Khattab anhu. selanjutnya beliau dilarang oleh Umar bin Khattab untuk menyampaikan hadis tersebut dan di sana masih ada para sahabat yang lain yang diizinkan oleh Umar untuk menyampaikan hadis tersebut maka Ammar bin Yasir mengabarkan kepada Umar bahawa saya, saya tidak akan menyebutkan dari sini selama saya masih selama masih hidup artinya ini menunjukkan pikir beliau dan pemahaman beliau bahwa mentaati penguasa hukumnya apa hukumnya wajib seandainya beliau melarang kita untuk melakukan perkara yang sunnah ya maka kewajiban kita adalah mentaati penguasa penguasa tersebut ini dilakukan oleh Amr bin Yasir seorang sahabat Nabi saw Berminta di mana nukila an Nabi Hanifah, Rahimahullah. Dan di antara contohnya adalah apa yang dinukil dari Abu Hanifah. Wakan al Khalifatu qatmanahu min al Futiyan. Pada saat itu Khalifah melarang beliau untuk berfatwa. Jadi Abu Hanifah di zamannya pernah dilarang untuk apa berfatwa. Artinya kalau sampai ada yang bertanya, tidak boleh dia menjawab. Fasa'altu fasa'alathu ibnadahu asy-syekh min amri diniha. Suatu hari putrinya bertanya kepada beliau tentang sesuatu dari urusan agamanya. Jadi ada anak perempuannya bertanya kepada siapa? Kepada Abu Hanifah. Padahal Abu Hanifah dilarang oleh pemerintah saat itu untuk berfatwa. Faqala apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Beliau berkata kepada putrinya. Putrinya sendiri Sali akhaka akhaka Hammadan. Dalam engkau wahai putriku bertanya kepada saudaramu. Sali akhaki hamadan Dalam engkau wahai putriku bertanya kepada saudara laki-lakimu Hamad. Karena sesungguhnya Amir, yang sesungguhnya Amir yaitu penguasa telah melarangku fa innal amira mana'ani minal futiyah. Karena penguasa telah melarangku untuk berfatwa. Adanya di sini beliau yaitu Abu Hanifah memerintahkan kepada putrinya sendiri untuk bertanya kepada orang yang tidak dilarang oleh penguasa untuk berfatwa. Ya sehingga beliau menyuruh putrinya untuk bertanya kepada Hammad yaitu saudaranya. Bertanya kepada Hammad yang merupakan saudaranya. Fa rahimahullah annamti naahu min jawab ibnatihi Mimma yedekhulu fitta'atilmashru'atilil-amir. Maka Abu Hanifah memandang bahwasannya imtina'ahu. Beliau tidak mau menjawab pertanyaan dari anaknya. Ini termasuk ketaatan yang disyariatkan kepada penguasa. Jadi beliau memandang bahwasannya ini adalah bagian dari ketaatan kepada kepada penguasa. Selama di sana masih ada orang yang berfatwa. Dan di sana masih ada orang yang... Bisa ditanya tentang masalah agama sementara dia dilarang oleh penguasa maka dalam keadaan demikian dia harus taat kepada pemerintah ya dan tidak boleh dia berfatwa atau melakukan aktivitas yang lain yang dilarang oleh pemerintah dan ini bisa kita ambil pelajaran seandainya ia penguasa melarang kita sebagai seorang dai untuk berdakwah tidak mengizinkan kita untuk berdakwah maka dalam keadaan demikian kita harus taat dan mendengar kepada beliau dan di sana masih ada dai-dai yang diizinkan secara resmi oleh pemerintah untuk berdakwah. Allah taala alam itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan saat kita mengunjungi Rawdah? Di antaranya adalah Salat, sunnah, demikian pula berzikir, membaca Al-Quran ini adalah di antara amalan yang utamakan dilakukan di dalam Allah Jika kita belum selesai berdikir Setelah sholat wajib seperti sholat jenazah Apakah kita teruskan setelah sholat jenazah? Ia kita teruskan Jadi kita berdikir semampunya Kemudian kita ikut sholat jenazah Setelah sholat jenazah kita duduk kembali Dan melanjutkan tikir yang tadi belum selesai Apakah pahala sholat seribu kali lipat Di masjid nabawi hanya berlaku pada sholat wajib saja? Berlaku untuk solat wajib dan juga solat sunnah. Karena Nabi mengatakan, Salatun Qiblat Sidihada. Salat sekali di masjid ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Apabila beliau salatun ini mutlak baik salat fardu maupun salat sunnah. Jadi salat fardu dilipat gandakan seribu kali lipat, demikian pula salat sunnah juga dilipat gandakan menjadi seribu kali lipat. Allah Taala Alem wa billahi tafid wa lidaya. warahmatullahi wabarakatuh.